Txaskako kolegioko kolego guzitako zuzendariek, oak bat e, igorri dute atzo berean, eganez sartze hori konpikatua izanen zera baldintza horietan, gurekin dugu, eniaut, erostsegi, e, Salvadori ikastegiko zuzendaria telefonaren bestepuntan, egunon, eniaut. Da, egunon zuai. Oakan, igorri duzu, e, beraz, e, be, baldintza batzuk zehaztuz, e, ama bosk e, klaseka, e, erakasdenako lan e, bikoitza edo irukoitza izanen dela, gerbiketaren lako ere ez dakizuen nola pasatuko den, hori baldintza, baldintza zailak esan endirela, fite-fitea zer endatzen handuzu, zer keartzen duzuen oa jortan? Bai, bo, oa jori maiatzen eh, ma lehenean eh, atera ginuen eh, zuzendariak zuzen izen peturi, baina pentsatzen dut administrazio kontxeiloek ere hildo beretik eh, dutela. <hihim> Eta izan da gehien bat, eh, eh, xalaketa agiri bat, eh, eh, xalatzeko... Ez dugula, ez dugula ikusten nola, nola posilieden uh, momentu honetan, nolako baldintzetan sartze uh, bat uh, antolatzean. E, e, lehen, lehen gauza da, ez dugula informaziorik. Eh, uh, google batean ukan dugu protokolo sanitario bat, baina orain, orain arte ezgin nuen deus, orain aztertuko dugu e, zer az dion horrek eta nola egiten alden. Baina, bai, ideian aurxietan, badan, bon, bada, neuri hainitzen, bon, bad bat, bat pishkoat, kesaraziga dituena da, mabostik asle nahi dituzte geletan um, ukanditzagun, eh? eta, eta gure agiriaren ahazoin aurxietan, izan da, erraitea, e, bada aspalditik sehaskan, ari girela borrokan, eh, baldintza pedagogiko, albezain onak ukaiteko, gure lana albezain ongi egiteko, eh, eta estaduak Azken urte luze hauetan ari ditu baldintza horiek uh, trabatzen. Garaz gu lanean gira, azken urteetan eta ondooko urteetarako ere. hoita e, edo gehiago ikaslerekin geletan. eta gu, baldintza horietan zaila zaigu guelaana nahi zain uh, egitea. Eta orain eskatzen digute hamabost uh, ikasleko gelak uh, gelekin lan egitea. z bakarik geatekin, baizik eta lehenik gela bat, gero beste gela bat, eta etxean angelituko diren ikaslekin ere gainera telelanean uh, lanean aritzea, ez? Eta gaitzen dugu bon bon e, ez? accroche senakoes mainan nundira nundira alak, hori egiteko. Eta bistan da, ez da ez ta baliabiderik, eh? e, Hori izango da pixkat gurea giriaren uh, funtsa. Orduan oh, oh, baliabiderik ez, ados baina Uh, uh, igorgi duzue oak uh, hori, uh, zer da alternatiba orain, zer nahi duagan maiatzaren amaikan ez duzuela lan eginen, edo bada beste alternatibarik? E, bon, maiatzaren amaikan zera lehen mailen sartzea izanen da, eh? gurea gurea emezortzian pentsatu da, eh? seigarren eta bosgarren ekoen zat bakarrik, edos? Eta, eta guke orain egin behar duguna da, deia de Era, bo, aztertu zaiek eskatzen diut dizguten baldintzak da jaitea da onaatzeareintzinaan ea, ea, ea egingagia den ala ez, ea, ea eta, eta, eta, eta, eta gero guk burasoeri beharko diegu ejan egiten bain bada sartzea, ara zein zein neugi guk ezaiko dugun sartze uh, uh, hori al bezain uh, ongi egiteko. Hortangira e, gaur egun, gira, eh, Beraz argidura ahidura ukan dugu, kesua ere badugu dugu, ez garelako bat ere kontua edo respetatuak sentitzen. E, Aspalditik ari girelako erakaskuntzan neuhiak eskatzen eta ez, ez ditugulako baliabide horiek ezizkigutelako ematen estadutik eta orain eskatzen digutelako amabosten zat, amabosteko ikasleekin lan egitea. Ohor, eh, Zasksakus si sustandaritzarekin Arjamanetan e, zireste, buraso ikasleta langiren artean zerbait adostu daiteke elgarrekin ondoko egunetan, ikusi dik e ertsitasuna eta hartuko dituen zaintasunak edo nola da nola ikusten duzue etorkizuna. Urbila. Uh, ikertu, ikertu behar dugu eta mintzatu behar dugu, gurean biztanda, gu askako sehaskako kideak gira denak, eta sehaskan uh, elkarlanean uh, ari gira. Eh, bai, bai, zuzendariak gure artean, bai, sehaskako zuzendari itzarikin, baita ere administrazio kontseiloa ekin, burasuekin, eta baita ere ekipen lantalden barnean ere. Beraz, ez dakit, or, momentuz da, da, da ikertu eta eta mintzatu eta, ez dakit, hildo batzu finkatu eta horrabaki batzu hartu eta gero, gero, gero horiek aplikatu, edo... Na, nahi du egan, nahi du egan, posible dela ez neuri, emaiten diren neuri guztiak aplikatzea? Ez dut, ez dakit, ez dakit, eh... E Tegora biziki bitxia da zenta fam familiaen eskusten dute zera e, aujak eskolara igotzeala ez. Baina ardura azken puntan gurea gurea izanen da. Eh? ardura duena izanen da, beraz beraz beraseztakit gero gero irekitzen balin badugu irekitzen balin badugu berko ditugu neurriak bete zera irekitzen balin badugu berko ditugu protokolo horietan agertzen diren neurriak bete edo albesa inon gibete bixtandena ez ezgira Ez gira txorakeri batetaz eh, mintzo, eh, badak, badakigu ah, jisku sanitarioa badela aurrentzat eta, eta langilentzat ere, behaz ez dugu, ez, ez dugu zer, nahi, zer nahi egiten al. Miran boztu le, lehen galdera dela zerri giten dugu olako, olako dehi baten egin zinean, goaz edo ez goaz, tekit, hori, hori lehen galdera hori irantzun berko dugu. Oli da, gogoeta go fase bat eramanen duzue orain, eh? Biskabat denen artean mintzatzeko, badakizue jadanik ustut jaukberan milkura bat baduzuela, badakizue jadanik eman duzue EP bat erabaki baten hartzeko?: Ez nik momentuz ez dakit, ez dakit, ez dud behirik ez, ez momentuz. Untsa da, eni hau telos egi, esker, izanik goizuntan, eta ebe, ondoko egunetan segituko dugu ere zer zer nola antolatzen ziresten sartze uh, horren dako. Mire, esker. mire esker